Людовик, маленький, лисий, немов станувши, спочивав у труні на парчевих подушках. Мері дивилася на нього, думаючи, що б чекало на неї, якби він не помер, і вона оголосила всім, що вагітна. Як би тоді склалося її життя і доля королівства? Але короля не стало, її коротке тримісячне царювання наближалося до завершення – і їй дуже хотілося вірити, що тепер вона не опиниться у ще більшій біді, ніж коли виходила за льдовика. Але те, що чаїло її тіло, змушувало тремтіти. Її дитина. Вона не відчувала до неї ні ніжності, ні материнської любові, тільки страх і ворожість. Король помер. Хай живе король. Франциск стояв неподалік від мері. Часом вона ловила на собі його схвильовані погляди. Вона почула, як його друг флеранш голосно сказав комусь Для Франсуа перший день року завжди вирішальний. Він народився 1 січня, 1 січня втратив батька і саме в перший день року став королем. Герцог Лунгвіль рвучко повернувся до нього. Це ще остаточно не вирішено. Герцог Ангулемський може бути визнаний королем не раніше, ніж через шість тижнів, якщо за цей час королева Марія не оголосить, що чекає дитину. Мері відчула, як усі дивляться на неї. Усі розуміли, що вона не може бути вагітною. Та все ж це було саме так. Повернувшись до себе, вона, ні з ким не розмовляючи, одягнена лігла на ліжко, і довго лежала так, оп'явшись поглядом у балдахін. Навколо неї тихенько схлипували жінки, які прислуговували їй. Вона ж не плакала. Сьогодні вона раптом зрозуміла, що означає бути королевою. Це сталося, коли вона побачила, що при дворі є люди, яким невигідне воцаріння Франциска, і які безнадійно хочуть вірити в те, що завдяки їй він може не стати королем. Звичайнісінька формальність, коли спадкоємець трону, схиливши коліна, запитав її, Мадам, чи можу я вважати себе королем? Змусила її похолонути від страху. І так само формально вона відповіла, сір, я не можу поки що відповісти на ваше запитання. Вона відповість пізніше, коли минуть шість тижнів її жалоби і коли вона оголосить, що не вагітна. Але ж вона вагітна, і її дитина має всі шанси бути визнаною королем. О Боже, це неможливо. Королем повинен стати Франциск із роду валуан -Гулемів. Це його законне право. Її ж дитя, котре з'явилося внаслідок інтриг її брата Генріха та її власної хтивості, його не повинно бути. Про Брендона вона намагалася зараз не думати, розуміючи, що, як і раніше, кохає його і навіть готова вибачити. От якби вона могла побачитися з ним, виїхати, тоді ця дитина, плід їхнього гріха, мала право на життя. А поки що скільки ж людей чекатимуть її остаточної відповіді після закінчення жалоби? Шість тижнів. За цей час її відповідь може зруйнувати королівство, що його Людовик залишив у мирі і благоденстві. Кинути в безодню воєн, тому що завжди знайдуться охочі відстояти права його дитини і ті, хто стане на бік Франциска. Чи має вона право стати яблуком розбрату? Але це було вже друге питання. Перше ж особисте. Що станеться з нею? Чи залишить її партія анголемів живою? Чи не простіше їм таємно позбутися мері? Їй було страшно, і сподіватися вона могла тільки на себе. Допоможи їй, Боже! Наступного дня її перепровадили з Латурнеля в особняк Клюні на вулиці Матюрень-Сен-Жак. Почався період її жалобного ув'язнення. Зазвичай королева-вдова повинна була провести шість тижнів у відокремлених покоях, де всі стіни, вікна завішені чорним сукном, запона покривалою і килими все жалобного чорного кольору, освітлене лише полум'ям у каміні та двома-трима свічками. Раніше жалобне вбрання королев було білим, але з часів Анни Бретонської стало темним, як ніч. І ось юна королева повинна була вдягти закриту чорну сукню, сховати обличчя під чорну вуаль, спати на чорній білизні. Це нагадувало могилу, гнітюче впливало на психіку. Проте Мері трималася, була мовчазна, і ніхто не бачив її сліз. При ній були тільки дві дами – баронеса Дюмон і мадам Деневер. На прохання Мері їй дали лютню, книги, все потрібне для вишивання. Але Луїза, котра здобула нарешті необмежені повноваження – Наполягла, щоб до королеви нікого не допускали, вікна її завжди були зачинені та зашторені, і щоб її не випускали на прогулянки, навіть на крихітне подвір'я особняка. Так мері проводили нескінченно довгі години на самоті. Готель Клюні був маленькою фортецею на лівому березі Сени у так званому латинському кварталі Парижа. Оточеною глухою стіною, і відокремленою від усього світу. Побудований 15 років тому абатом-жаком Дембуазом, готель вважався відносно новою будівлею з усіма атрибутами комфорту й розкоші. Каміни в ньому не диміли, протяги не гуляли коридорами, стелі прикрашали ліпні орнаменти, а підлоги були вистелені паркетом. Королеву удову оселили в апартаментах у восьмигранній баштуці з невеличким передпокоєм, обставленим зручними обтягнутими чорним плюшем меблями і красивим каміном із зображеними на барельєфі сценами полювання. Усе це виглядало проскішно, якби не було таким похмурим і якби Мері не почувалася тут заживо замурованою. Щоправда, коли Варта залишала її саму, вона часом відчиняла вікно, дивлячись крізь візерунчасті грати на невеличкий прямокутний садочок з голими деревами і чорними від вогкого моху кам'яними лавами. Сад із трьох боків оточували стіни особняка з витонченою балюстрадою, склепінчастою галереєю і гострими фронтонами. З четвертого боку він межував із гратами обителі сестер Бернардинок, Абат, який збудував цей ансамбль, від самого початку проектував його як щось середнє між фортецею і монастирем. Тому з готелю був вільний доступ у сусідню обитель, але останнім часом спілкування з черницями повністю припинилося, і там, де невелика алея саду примикала до град, давно розрослися кущі та плющі.